Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ 49. Вона прислухалася до ночі. Звуки всередині гарему затихали. Кожна з жінок мала піти у свої покої. У день жінки користувалися достатньою свободою. Могли прогулюватися садами, наносити одна одні візити. Але вночі кожна мала залишатися у себе під наглядом євнуха та чорних служниць, і хто б насмілився порушити ці розпорядження? Вночі на волю випускалася пантера Альхаді кожна жінка, що наважилася вислизнути від своїх сторожів, ризикувала зіткнутися з хижаком, який з легкістю кидався на будь-яку тінь у жіночому вбранні. Скільки юних прислужниць мавританок, Відправлених своїми пані на кухню, за якимись ласощами, було потім знайдено з перегризаним горлом. Вранці двоєєвнухів, що виховували дику кішку, пускалися на її пошуки по всьому палацу. Спіймавши звіра, вони сурмили в ріжок, що означало «Альхаді на ланцюгу». Тільки тоді мешканки зітхали спокійно, і життя в гаремі прокидалося. Лише одну жінку пантера милувала – Лейлу Айшу, чарівницю. Величезна негритянка не боялася ні хижаків, ні султана, ні суперниць. Побоювалася вона лише Османа Фераджі. Даремно вона закликала чаклунів, які готували магічні еліксири на його смерть. Верховний Євнух уникав їхніх чарів, бо він сам володів наукою невидимого. Зі свого балкона Анжеліка дивилася на темне полум'я тіней, що відкидали кипариси на світлі стіни. Дерева росли у маленькому внутрішньому дворику, звідти долина в їхній гіркуватий запах, змішаний з ароматом і ремствуванням води. Тепер огорожа цього двору окреслює весь доступний їй світ. З іншого боку, там де життя та свобода, стіни були глухими. Це в'язниця. Вона мало не заздрила рабам, звичайно змученим голодом і роботою, але таким, що мають можливість хоч ненадовго виходити з палацу. Втім, вони теж натикалися на неприступні стіни Макнеса. Однак Анджеліці здавалося, що варто їй вибратися з гаремного вузолу, решта неважко, але треба знайти спільників зовні диво ще, що завдяки обачливій поблажливості Верховного євнуха їй вдалося двічі поговорити із Саварі. Той міг влаштувати втечу з міста, але їй належало знайти вихід із гарему. Але поки що її винахідливий розум губився перед стількома явними та прихованими перешкодами. Спочатку все здавалося доступним, але з часом труднощі та жорсткий ризик втечі ставали все очевиднішими. Вночі Пантера, вночі та вдень євнухи не підвладні пристрастям, що стоять біля кожних дверей зі списом у руках або роблять обхід із ятаганом напоготові вони і непідкупні, і нещадні. Потім служниці. Анжеліка замислилась. Стара Фатіма її дуже любить і їй віддана, але відданість не дійде до того, щоб допомогти своїй пані у справі, яку сама Фатіма вважала дурістю. Якось Анжеліка попросила її передати Саварі записку. Стара чинила опір, як могла. Якщо її спіймають запискою від султанської наложниці до раба-християнина, то кинуть у вогонь, як в'язку гнилого хмизу. І це найменше. Щодо рабату, важко навіть уявити, що на нього чекає. Злякавшись за саварі, Анжеліка не наполягала. Але вона не знала, що робити. Іноді, щоб надати собі сміливості, вона згадувала своїх дітей. Але Флоремон і Шарль Анрі так далеко, що думка про них не допомагала зміцнити волю. Навряд чи вона зможе подолати стільки перешкод, щоб дістатися до них. Їй починало здаватися, що запах троянд. Вишукано несміливі перебори струн під рукою маленької рабині мавританки, що заколисує свою господиню. Це чисті голоси самої ночі. Навіщо боротися? Завтра знову буде солодкий пиріг із тонким мережевим скоринок, під якими прихована печеня з голуба, де легка гіркота перцю перебивається корицею та цукром. І страшенно хотілося філіжанку кави. Вона знала, що досить ляснути в долоні, як сара Фатіма або негритянка, що допомагала їй, роздмухає вугілля в мідній жаровні і закип'ятить завжди налитий водою блискучий чайник. Аромат чорного напою проганяв її тугу і навівав, наче заспокійливий сон, спогад про ту дивну годину в Кандії, яку вона не могла забути. Тоді Анжеліка закидала руки за голову і мріяла. На блакитній морській гладі як чайка ширяє під вітром білий корабель. Людина, яка купила її за ціну двох фелук. Це чоловік, який пристрасно бажав її. Де він? Чи згадує він ще про прекрасну полонянку, що вислизнула із його рук? Тепер вона питала себе, чому втікла. Звичайно, він пірат, але однієї з нею крові. Звичайно, він дивний, може жахливий під своєю маскою, але він не навіював їй жодного страху. З того моменту, як його таємничий привабливий погляд проник у її душу, вона зрозуміла, що він прийшов не взяти її, а врятувати. Тепер вона знала від чого – від її власної смертельної необережності. Від наївного божевілля, у якому вона уявила, що в середземномор'ї самотня жінка здатна вільно розпорядитися своєю долею. Вільна вона тоді і зараз лише у виборі повелителя. Відмовившись від того, у масці вона потрапила до рук іншого, ще більш безжального. По щоках Анжеліки текли гіркі сльози. Вона відчувала подвійне рабство полонянки та жінки. Випий каву. Шепнула їй здогадлива Фатіма. Одразу полегшає. А завтра я принесу тобі пиріг. І запалу, з жару, на кухні кухарі уже заводять тісто. Над чорними вершинами кіпарисів зеленіло небо. На крилах сходу над мінаретами летіли жалібні крики муядзинів, які кликали правовірних на молитву. А коридорами гарему бігали євнухи і звали пантеру Альхаді. Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний євнух. Розділ 50. Зовсім поруч зі своїми покоями – Анжеліка виявила прикриту від сторонніх поглядів бійницю, у стіні, що виходить у місто. Це був отвір у формі замкової свердловини, надто вузький, щоб у нього висунутися, і пробитий надто високо, щоб когось покликати, але який відкривав вид на велику площу, де юрмилося безліч людей. З цього часу вона проводила біля бійниці довгі часи. Вона дивилася на християн, що виснажують себе в нескінченних роботах. Мулей Ісмаїл будував і будував. Для того лише здавалося, щоб із задоволенням руйнувати зроблене та будувати заново. Прийоми роботи дозволяли будувати будинок з неймовірною швидкістю. Розчин з глини, щебеню, вапна та малої кількості води заливали в проміжок між дошками, що віддалялися одна від одної на товщину майбутньої стіни. Цеглини та кам'яні плити використовувалися тільки на стовпи арок та для основ дверних косяків. Для Анжеліки це видиво в у будівництво швидко перетворилось на захоплююче видовище. Чорні наглядачі часто спускали палиці на хребти бранців, раби копошилися під безжальним сонцем. А то раптом усі починали метушитися, коли пішки чи на коні під парасолькою у супроводі алькаїдів з'являвся Молей Ісмаїл. Охоплена тюремною пусткою, Анжеліка з цікавістю відразу пожвавлювалася при його появі, оскільки з приходом султана завжди щось траплялося. То був Колін Патюрель, просячий для християн дозволу відсвяткувати Великдень і не виходити на роботу, у відповідь на що султан наказував всипати йому сотню палець. То якийсь раб, що не помітив учасно небезпеки, Падав із високої стіни вбитий мушкетним пострілом, оскільки монархові здалося, що негідник вдавався до лінощів. Або ж король своєю рукою зрубував голови двом-трьом чорним наглядачам, які, на його думку, були винні в повільній роботі. Ні слів, ні навіть голосів вона не чула. Німий спектакль, що спостерігається з маленької бійниці, складався з коротких сценок – трагічних і гротескних – Маріонетки падали, тікали, благали, били одна одну, дерлися по будівельних лісах, не зупиняючись до заходу сонця. У цей час на Білій площі можна було бачити розпростертих мусульман, які уткнулися лобами у дорожню пилюку, головою у бік Мекке, де могила пророка. А раби поверталися до свого житла чи до підземелля зінданів. Зрештою Анжеліка навчилася впізнавати деяких із них. Не знаючи імен, вона вирізняла, звідки вони родом. Французи могли з усмішкою знести удар палицею і пускалися у суперечки з чорними тюремниками, доводячи їх до остовпіння своїми доводами. Тож ті іноді поступалися їм, дозволяючи трохи відпочити або викурити люльку у тіні під стіною. Італійці часто співали. Співали у їдкому пилу негашеного вапна. Про це можна було здогадатися, що решта припиняла роботу і слухала. Італійці часто впадали в сліпу лють, яка не стримувалась навіть страхом смерті. Іспанці відрізнялися за розумілою поблажливістю, із якою працювали кельмою. Ніколи не скаржилися на спеку, голод та спрагу. Навпаки, голландці працювали з ретельністю, не втручаючись у суперечки та сварки, і тулилися один до одного. Такий суворий спокій відрізняв усіх взагалі протестантів. А ось католики і православні від щирого серця ненавиділи один одного і билися, як зграї шалених собак. Дубинки наглядачів не завжди могли приборкати їхній священний запал. Тоді сторожа вирушала за коліном потюрелем, який швидко наводив лад. Нормандець завжди був у ланцюгах. Руки і спина вічного ревнителя справедливості – Часто були покриті кривавими ранами – від батога чи палець. Ланцюги, однак, не заважали цьому геркулесу звалювати на могутню спину важкі мішки із вапном. Гримаючи кайданами, він дерся по високих лісах. За особливо важкі роботи він не брався, і ніхто не смів йому за це нарікати. Одного разу, стиснувши однією рукою всю зв'язку ланцюгів, він збив із ніг негра – що накинувся з побоями на худорлявого Жана Жана Парижанина. Бартові із шаблюками в руках збіглися до нього, але відступили. Карати коліна нормандцям мав право лише султан. Коли увечері останній з'явився на будівництві, він приставив спис до грудей раба. І Анжеліка, як їй здалося, почула фатальне. Станеш мавром чи ні? Колін Патюрель заперечливо похитав головою. Чи судилося йому зараз звалитися, випустивши останній подих? Анжеліка вп'ялася зубами в кулак. Вона ледь не крикнула французькою, що готова стати віровідступницею. Вона не розуміла впертості, із якою ця людина витримувала суперечку з катом, готовим пронизати його серце. Нарешті мулай Ісмаїл у гніві відкинув списа. Потім Анжеліка дізналася, що султан сказав. Цей пес хоче бути проклятим. Безумство коліна Патюреля, його рішучість горіти у пеклі серед демонів, нехтуючи красою раю благовірних, наповнювали мулея й смаїла гіркотою й смутком. Анжеліка зітхнула від полегшення і вирушила випити чашку кави. Повернути собі душевну рівновагу. Знову і знову вона запитувала себе що дає сили й сміливості тисячам полонених? Здебільшого звичайних людей, морських жителів усіх країн світу, що дає сили кидати виклик смерті і рабству заради невідомого Бога, про якого вони, може, і не думали, коли були на волі. Варто було будь-кому із цих нещасних змінити віру, він швидко зміг би заробити собі на хліб. Віровідступників чекали життя у комфорті, бо чесна посада та стільки жінок, скільки Магомед дозволяє мати. Звичайно, у Мекнесі безліч віровідступників, але навіть у всій Берберії їх дуже мало, у порівнянні сотнями тисяч бранців, які проходили через султанські руки протягом кількох поколінь. Збійниця Анжеліка побачила караван нових рабів, посланих султанові корсарами Сале. Вони не їли вже тиждень. Їхній пошарпаний брудний одяг ще не був схожий на звичайні лахміття тутешніх рабів чи можна було розрізнити золоте шиття гранда або смугасту матроську куртку. Незабаром вони стануть братами, полоненими християнами в Барберії. А деякі з них були змушені нести голови своїх товаришів, які померли дорогою. Сторожі боялися бути звинуваченими у тому, що продали їх і привласнили гроші. І там же, у центрі цієї площі, де вогняне сонце відкидало густосинні тіні, на площі немов створеній для міражів, Анжеліка побачила одного разу найдивнішу і найнезгіднішу істоту з усіх, яка могла очікувати – чоловіка в камзолі та перуці. Високі підбори його туфель не свідчили про довгий піший шлях, і манжети були чисті. Тільки коли Алькаї, тричі вклонившись, наблизився до дивовижного персонажа, Анжеліка переконалася, що не мріє. Вона одразу кинулася до себе, щоб послати служницю дізнатися, хто це був, але вчасно схаменулась, адже це видало б її спостережну посаду. Їй довелося почекати, поки новина пошириться сама по собі, що втім сталося незабаром. Цей надзвичайний посланець у перуці був не ким іншим, як доброчесним буржуа з сале – пан Бертран використовуючи своє становище колишнього мешканця Марокко, з'явився сповістити про швидке прибуття святих отців із братства святих дарів, на які так очікували. Добрий християнин, який прагне прийти на допомогу нещасним побратимам, цей торговець запропонував свої послуги і свій досвід святим отцям, які вперше наважилися вступити в незнайомі й досі ревно закриті від впливу іноземців землі. Священники просувалися повільно, верхи на ішаках, везучи рекомендаційні листи та дари султанові. Серед полонених запанувало радісне очікування. Жителі узбережжя, багато з яких уже не раз потрапляли у рабство і були викуплені святими отцями в Алжирі чи Тунісі, любили цих священнослужителів і лагідно називали братією на ослятах. Заради викупу рабів монахи безстрашно заглиблювалися в найвіддаленіші куточки, але шлях до Марокко був замовлений їм уже 15 останніх років. Колін Патюрель надав чималу послугу одновірцям, підловивши на слові мінливого монарха. І ось вони прибули. Сивий Колоенс, на набранців, який 20 років зі своїх 70 провів у рабстві, упав на коліна і подякував небесам. Зрештою він зможе сподіватися. Його товариші дивувалися, адже старий Колоенс, султанський садівник, котрий любовно поводився з палацовими квітниками, завжди здавався задоволеним своєю долею. Він пояснив, що все правильно йому не можна буде без сліз попрощатися з марокканською землею. Але треба їхати, бо він лисіє. А монарх не любить плашивих. Помітивши лисого, він тут же наскакує і розкраює йому череп мідним набалдашником важкої палиці. Наскільки не був старий садівник колоенц, але вмирати йому не хотілося, особливо так. Брати на ослятах прибули. Султан дозволив усім рабам вийти їм на із пальмовими гілками в руках на знак гостинності. Анжеліка не могла втриматись. Уперше вона сама попросила верховного євнуха про милість. Дозволити їй бути присутньою на аудієнції, яку молей Ісмаїл дасть французьким священикам. Осман Фераджі прикрив довгі котячі очі, мабуть, прикидаючи в думці, що може ховатися за таким проханням, але погодився. Чекати довелося довго. Місію розмістили в єврейському кварталі – і не випускали звідти тиждень із приводу того, що священникам не належало жодних відвідувань раніше монаршої аудієнції. Увесь цей час алькаїди, візирі, високопоставлені відступники хотіли подивитися і помацати подарунки бідних святих отців і прикинути, скільки грошей можна витягнути з них. Нарешті одного ранку служниця передала французькій бранці пораду приготуватися до прогулянки. Осман Фераджі підвів її до задрапірованої червоними завісами коляски з впряженим у неї мулом. У супроводі численної варти екіпаж проїхав під воротами кількох стін фортеці. Нарешті Верховний Євну хвалів зупинити візок. Анжеліка могла бачити все, трохи відсунувши фіранку. Султан уже влаштувався на килимку, схрестивши голі ноги у жовтих бабусях. Цього дня його одяг та тюрбан були зеленого кольору, на знак прихильності. Він прикрив рота порожнистим бурнусом. І це надавало його погляду променистого блиску. Йому теж було цікаво подивитися зблизька на християнських священиків і не терпілося побачити їхні дари. Ренегат Дані запевнив його, що привезений годинник. Аж два штуки. Але особливо важливо було те – що Мулей Ісмаїл відчував у собі сили для вирішального поєдинку, думка про який не давала йому спокою. Якби йому вдалося вирвати безбожжя з грудей цих попів, і мамів чужої йому релігії, таке було б діяння на славу Аллаха. Він довго готував свою промову і зараз почував себе сповненим священного жару та впевненості у перемозі. Він побажав, щоб навколо нього стояли лише три десятки чорних вартових, озброєних довгоствольними мушкетами зі срібними прикладами. За його спиною трималися два темношкірих, один із яких обмахував його опахалом, а інший тримав парасольку. Алькаїди і ренегати у розкішному одязі, у тюрбанах і затканих золотом мантіях сиділи навпочівки навколо владики. Священики з'явилися у глибині площі, разом із 12 рабами, що несли дари. Їх супроводжували французький ренегат Родані, єврей Байдоран та Алькаїд бен Месауд. Заради такого надзвичайного випадку святі отці, які домагалися посилки місії в Марокко вже кілька років, з великою ретельністю обрали своїх представників. Їх було шестеро. Троє говорили арабською і всі – іспанською. Кожен принаймні тричі побував із подібним дорученням в Алжирі та Тунісі та виявив себе як умілий дипломат. Очолював місію його преподобність отець Деваломбрез, молодший син знатної родини з Бері, доктор Сорбонни. Він привносив у переговори хитромудрість селянина та гідність знатного вальможі. Важко було знайти людину, краще підготовлену до єдиноборства з мулеєм Ісмаїлом. Білі священичі шати з червоним хрестом на грудях і бороди святих отців справили сприятливе враження на султана. Вони були схожі на дервішів, настільки шанованих мусульманами. Мулей Ісмаїл заговорив першим, почавши з висловів гостинності. Хвалюючи за податливість і добросердя священиків, що спонукали їх на таку далеку дорогу подорож до своїх побратимів по вірі, він віддав хвалу і королю Франції. Преподобний отець Девалом Брес, добре знайомий з життям Версальського двору, міг докладно відповісти на розпитування, запевнивши, що король Людовик XIV за значенням та пишнотою своїх діянь визнаний найбільшим монархом християнського світу. Молей Ісмаїл схвально кивнув і почав славити свого великого пророка і мусульманського священного закону. Анжеліка здалеку не могла стежити за довгою промовою, але бачила, що султан дедалі більше розпалювався. Його обличчя сяяло, немов грозові хмари, що часом пробиваються сонцем. Під сонячним промінням це обличчя ставало то синьо-чорним, то золотавим. Він розмахував стиснутими кулаками, Немов бойовими палицями, закликаючи співрозмовників усвідомити свої помилки, визнати нарешті з очевидністю, що вчення магомета єдине зі створення світу чисте джерело істини, вивірене й визначене пророками. Звичайно, він не наказує їм зректися негайно, оскільки з'явилися вони як посли, а не раби, але він закликає їх до цього, щоб потім не тримати перед Всевишнім. Відповідь за те, що цього не зробив. Йому завдає справжнього страждання бачити на своїй землі таких обмежених людей, що в оману. Щастя ще, що вони не сповідують блюзнірське вчення про трійцю, що наважується стверджувати, що є три Бога в одному. Адже ясно, що Бог один. Він вищий за те, щоб мати сина. Ісус подібний до Адама, створеного разом із землею. Він лише посланець Бога. А його слово – це його дух, посланий Марії. Хоча, звичайно, сатана не торкнувся ні Христа, ні його матері, так вірте ж у Бога і в пророка його. Не кажіть, що Бог у трьох особах, і вам стане добре. Відважні святі отці терпляче знесли цю довгу проповідь. Можливо, послануть їм покарання за всі мовчання, якими вони дошкуляли іншим. Вони остерігалися уточнити, що їхнє братство називається Братством Святої Трійці, а Братство Святих Дарів – лише інше, побічна його назва. Коли Патюрель у своєму листі настійно радив користуватися тільки нею, і тепер вони переконалися, наскільки він мав рацію. Вони подякували султану за турботу про їхню святість і запевнили, що саме для того, щоб досягти цієї мети, дотримуючись християнських заповідей, вони вирушили в таку далеку дорогу, щоб звільнити своїх рабів. Але хоча вони були б щасливі йому догодити, їм неможливо змінити віру, бо такий довгий шлях вони пройшли саме заради викупу їхніх братів-християн. Султан визнав силу їхніх аргументів і зробив над собою зусилля, щоб не висловити розчарування. Тим часом раби розплутали мотузки пакунків і відбили кришки ящиків. Священники принесли удар кілька шматків багатих тканин, сукно з британії та камбре у чохлах розшитих золотом, а також три дорогоцінні персні і три намиста. Мулей Ісмаїл одягнув персні на пальці, а намисто розклав перед собою на землі. Іноді він брав їх до рук і розглядав. Нарешті розпакував годинники. Їхні циферблати не надто постраждали від подорожі. Той годинник, що більше, був із золотим маятником у вигляді сонця, із цифрами з блакитної емалі і з золотими перегородками. Побачивши таку красу, султан сповнився дитячого захоплення. Він запевнив святих отців, що вислухає їх милостиво та поверне 200 рабів. Ніхто не міг сподіватися на подібну щедрість. Того ж вечора, щоб висловити свою радість і віддячити монархові, Раби влаштували біля обвідного рову великий фаєрверк. Давид із Л'єжа та Жозеф Томай з Сантонжа були дуже вмілими порохових справ майстрами і затіяли таку виставу, якої маври ніколи не бачили. З мороку виник вогненний птах, що летить над каналом. Викидаючи із дзьоба полум'я, він підпалив корабель, галеру та дерево, і все це горіло вночі. Молей Ісмаїл був зворушений. Він навіть сказав, що лише раби люблять його істинною любов'ю, адже коли він обдаровує власних підданих або придворних, ті замість вдячності просять ще, а полонені християни захоплюють його щедротами своєї радості. І того ж дня він наказав пошити собі плащ з особливого бретонського зеленого сукна, що йому дуже сподобалося.